Epailerren etxea. Bigarren atala. Ariketa. Lotus errendako hitzak euren definizio sinonimo edo itzulpenarekin. Onemen itserrenda. Jabea. Era bat. Izutu. Epailea. Ospetsua. Errukia. Gaizkie. Oartu. Eta sere gina. Ona hemen definizioak. Beldurtu. Kompasión. Delincuente. Dueño-duena. Famatua. Juez-jueza. Konturatu lana totalmente berriro asierako itzak jabea erabat izutu epailea ospetsua errukia Gaizkilea oartu zeregina. Zuzenketa. Jabea dueño duena. Ega bat, totalmente. Izutu, bendurtu. Epalea, juez, jueza. Errukia, konpasión. Gaizkilea, O hartu konturatu. Seregina, lana. Etxea hilabete salokatzeko behar beste diru eman zion Malkomek abokatuari eta honek etxeko giltzak eman zizkion. Giltzak hartu eta hotelera itzuli zen Malkom. Maleta egin eta handik irteteko prestatu zen. Banoa anzion hotellaren jarea zen emakumeari. Beste herri batera alzoaz galdetu zion emakumeak. Ez Ertzunzion malkomek. Hemen geratuko naiz bent txortzen, etxe zahar bat aurkitu dut, obazaila da eta ongi lan egin hal izango hor. Etxeaz, galderak egin zizkion emakumeak. Eeta zein etxe zen esanzionean malkomek, E bat isutu zen emakumea. He sin hor bizi esan zion, Ezin zara etxe horretan bizi, epailaarren etxea da hori. Zerratik zaldean dizutta galdetu zion Malkomet. Se gertatzen da epailaaren etxe horrekin, kontdazu. Epaio ospettsu bat bizi izan zen hor aspaldi azaldu zion emakumeak. Oso gizonankerrra zen. Ez zuen errukirik gaizkile entzat. Gaizkile guztiak urkatzea agintzen zuen. Jende asko hiltzen zen epaileark ez zuelako errukirik izan. Emakumearen aurpegia zurbil-zurbil zegoen. Oso izututa zegoen. Baina malkon bere azterketei buruz zegoen keskatuta. Eta ez ohartu emakumearen beldurraz. Ez zaitez nitas Esan zion emakumeari. Badut zereginik, oso lanpetua egongo naiz. Kauza asko ikasi eta liburu asko irakurri behar dut. Ez du eta izango istorio ez isututa egoteko. Ariketak. Lehen ariketa. Irakurri eta klasean kontatzeko eskema atera. Bigarren ariketa. Hoteleko jabea den emakumeak, Etxe horretara ez joateko, esan dio Malcomi. Beldurran diz esan dio gainera. Malcom ekorrea ez dauka beldurrik. Pentsa zazu akur batean eta erantzun. Zu, beldurtea zara? Etxe batiburuz horrelako istorio bat kontatzen badizute, ze pentsatzen duzu, zer egiten duzu.